Розділ 11. Решту дня ми перебули в тупому заціпенінні, дивлячись на навздогін бригові, що віддалявся і віддалявся, аж поки темрява, сховавши його від наших очей, повернула нас до реальності. Нас знову почали мучити голод і спрага, заглушивши інші турботи та міркування. До ранку, проте годі було щось удіяти, і якомога надійніше прив'язавшись. Ми спробували, бодай, трохи подрімати. Попри всі сподівання, мені це вдалося. І я проспав до світанку, коли мої товариші, яким пощастило менше, розбудили мене, щоб поновити спроби добути харчів із трюму або з комори. Стояв мертвий штиль. Поверхня моря була зовсім гладенька, погода тепла і сонячна. Брига не було видно. Почали ми з того, що небезмороки відірвали ще один уривок від ланцюга, і обидва прикріпили Петерсові до них. Він знову хотів добратися до дверей комори, маючи надію, що зможе їх виламати, якщо в нього вистачить на це часу. А він тепер розраховував дістатися туди значно швидше, оскільки вага на ногах була більша, та й судно не гойдало, як раніше. Він ісправді дістався до дверей дуже швидко, зірвав з ноги один ланцюг і з його допомогою спробував вибити двері, але марно. Рама виявилася набагато міцнішою, аніж він гадав. Тривале перебування під водою геть виснажило Петерса, і треба було, щоб замість нього тепер пірнув хтось із нас. Паркер зголосився перший, але пірнувши тричі, не зумів навіть дістатися до дверей. Огастисові через поранену руку взагалі не було сенсу пірнати, бо він не зміг би виламати двері, навіть якби до них добрався. А отже, настала моя черга послужити для загального добра. Петерс загубив один з ланцюгів десь біля входу до кают компанії. І пірнувши, я виявив, що мене виштовхує вгору через недостатню вагу. Тому я вирішив, що на перший раз лише дістану з води ланцюг шарячи по підлозі, я натрапив на твердий предмет і схопив його, не маючи часу з'ясувати, що то є, бо вже пора було виринати. Моєю здобиччю виявилася пляшка, і можна уявити собі нашу радість, коли ми побачили, що це пляшка портвейну. Подякувавши Богу за приємний і своєчасний дар, ми за допомогою мого складаного ножика негайно витягли корок і, зробивши кожен по ковточку, Відчули неймовірну полегкість. Вино зігріло нас, підбадьорило і додало нам сили. Потім ми дбайливо закоркували пляшку, обв'язали її носовичком і підвісили так, щоб за жодних обставин вона не могла розбитися. Трохи відпочивши після щасливої знахідки, я знову пірнув і відразу натрапив на ланцюг, з яким і піднявся нагору. Прив'язавши ланцюг до ноги, я пірнув утретє і переконався, що жодними зусиллями двері під водою не відчинити. На палубу я вибрався, геть зневірений. Здавалося, нашим надіям настав кінець, і з виразу облич товаришів я побачив, що вони вирішили байдуже ждати загибелі. Мабуть, усе-таки вони сп'яніли від випитого вина, чого мені пощастило уникнути завдяки тому, що я відразу пірнув у воду. Говорили вони не до ладу і мололи щось несосвітенне. Кілька разів Петерс запитав у мене щось про нантакет. Я добре пам'ятаю, що Огастес підійшов до мене і з найсерйознішим виразом попросив гребінця, мовляв, у волосся йому набилося повно риб'ячої луски, і він хоче вичесати її перед тим, як зійти на берег. На Паркера вино подіяло начебто менше, і він став умовляти мене, щоб я знову пірнув у кают компанію і дістав, що трапиться під руку. Я погодився, пірнув і, пробувши під водою рівно хвилину, видобув на поверхню невеличку шкіряну валізку, яка належала капітанові Барнарду. Ми негайно її відкрили, плекаючи слабку надію, знайти щонебудь їстівне. Одначе там були лише коробка з бритвами і дві ляні сорочки. Я знову пірнув і повернувся з порожніми руками. Коли моя голова з'явилася на поверхні, я почув брязкіт і, піднявшись на палубу, побачив, що мої невдячні супутники скористалися з моєї відсутності і допили вино, причому розбили пляшку, бо надто поспішали крадькома повісити її на місце, поки я не випірнув з води. Я дорікнув їм за безсердечність, і Огастес розплакався. Двоє інших сміялися, намагаючись перевести все на жарт, але при цьому їхні обличчя так жахливо кривилися, що не доведи, Господи, мені знову стати коли-небудь свідком таких веселищів. Було очевидно, що випите на порожній шлунок вино негайно проявило свою згубну дію. Усі троє були смертельно п'яні. Мені на силу пощастило вмовити їх лягти, і незабаром вони поринули в тяжкий сон, супроводжуваний жахливим хропінням. Тепер, можна сказати, я залишився на кораблі сам один і віддався похмурим і безрадісним роздумам. Я не бачив для нас іншого виходу, як повільна смерть від голоду або, в кращому випадку, загибель у морській безодні під час першого шторму, з яким ми зустрінемося, бо нам, виснаженим і змученим, боротися зі стихією буде не до снаги. Голод, мов пазурями, роздирав мені шлунок і я не міг далі терпіти ці муки. Я відчував, що здатний на що завгодно, аби вгамувати їх. Ножиком я відрізав трохи шкіри від валізи і спробував з'їсти, але не зміг проковтнути жодного шматочка, хоча начебто відчув полегкість, пережовуючи невеличкі клаптики, а потім випльовуючи. Надвечір мої супутники пробудилися один за одним, усі в стані жаскої пригніченості та кволості, спричиненої алкоголем, випари якого вже, правда, розвіялися. Їх тіпало, немов у лихоманці, і вони жалібними голосами просили пити. Їхній стан мене страшенно засмутив, і водночас я зрадів, що завдяки щасливому збігу обставин не випив зайвого і тепер так не мучуся. Одначе своєю поведінкою вони неабияк мене стривожили, адже було очевидно, що поки їм не стане краще, вони не зможуть допомагати мені в зусиллях, спрямованих на полегшення нашого становища. Я аж ніяк не відмовився від думки знайти що небудь їстівне в кают компанії, але не міг зважитися на нову спробу, поки хтось із них не очунює настільки, щоб бути здатним тримати кінець вірьовки, коли я пірну. Мені здалося, що паркер трохи більше володіє собою, ніж інші, і я вдався до всіх можливих заходів аби його розворушити. Подумавши, що купання в морській воді може справити благодійний ефект, я обв'язав Паркера мотузкою, відвів до трапа, весь цей час він лишався цілком пасивним, штовхнув його у воду і відразу витяг. Я мав право привітати себе з результатами цього експерименту, бо Паркер умить ожив, підбадьорився і, вибравшись на палубу, цілком усвідомлено запитав, навіщо я з ним таке втяв. Я пояснив йому, в чому річ, і він щиро мені подякував, сказавши, що після купання почуває себе значно ліпше. А потім ми з ним обговорили, як нам бути далі, і вирішили застосувати такий самий метод і до Огастеса з Петерсом, після чого вони відразу прийшли до тями. На думку про раптове занурення у воду, наштовхнула мене прочитана колись медична книжка, у якій говорилося, що в тих випадках, коли хворий страждає на потяг до чарки, дуже допомагає водяний душ. Упевнившись, що тепер я можу довірити своїм супутникам тримати кінець вірьовки, я пірнув ще три або чотири рази в кают-компанію, хоча вже геть споночило, з півночі накочувалася слабка, але довга хвиля, і судно почало гойдати. На дні кают-компанії мені пощастило знайти два ножі у футлярах, Порожній глек на три галони і ковдру, але нічого є стівного. Витягши на поверхню ці предмети, я знову подався на пошуки і пірнав, аж поки геть знесилився, але нічого більше не знайшов. Уночі по черзі спускалися під воду Паркер та Петерс, але їхні пошуки теж ні до чого не призвели. І тоді ми облишили ці спроби, остаточно зневірившись, і вирішивши, що тільки марнуємо сили. Важко собі уявити, в яких тілесних та душевних муках перебули ми решту ночі. Настав і ранок 16 липня, і ми почали жадібно оглядати обрій, але дарма. Море було гладеньке, тільки з півночі, як і вчора, котилася довга хвиля. Вже шостий день ми жили без їжі й без води, якщо не рахувати випитої пляшки Портвейну. І було очевидно, що коли ми нічого не роздобудемо, то протягнемо дуже мало. Ні раніше, ні згодом не бачив я таких виснажених людей, якими видалися мені в той день Огастес і Петерс. Якби в їхньому теперішньому стані я зустрівся з ними на суходолі, мені б і на думку не спало, що я цих людей знаю. Вони цілком перемінилися на обличчі, і я не міг повірити, що саме з ними я був лише кілька днів назад. Паркер, хоч і схудний, ймовірно, і так ослаб, що не підіймав з грудей голови, виглядав краще, аніж ті двоє. Він терпів страждання з великим смиренням, не нарікаючи і намагаючись підбадьорити інших, як тільки міг. Щодо мене, то незважаючи на мою тендітну статуру і на те, що на початку подорожі я мало не вмер від спраги і задухи у трюмі, я мучився не так, як інші, менше схуд, аніж вони, а головне, в дивовижній мірі зберіг ясність думки, тоді як мої товариші перебували в своєрідній розумовій прострації і, здавалося, здитиніли, по-ідіотському посміхалися і верзли казна що. Правда, в ряди годи вони нібито приходили до тями і починали усвідомлювати, що з ними відбувається. І тоді жваво підхоплювалися на ноги і протягом короткого часу говорили цілком розумні речі, але їхні слова були сповнені гнітючої безнадії. Хоча, можливо, мої товариші думали про мій стан те саме, що я думав про їхній, не виключно, що і я був без вини винний у тих самих екстравагантних витівках, що й вони, що і я тимчасово западав у нестяму, ніхто й ніколи про це не довідається. У полудні Паркер несподівано заявив, що бачить землю ліворуч по борту, і я на силу зміг його втримати, бо він хотів стрибнути в море і пливти туди. Петерс та Огастес майже не звернули уваги на його балачку, обидва занурені в похмуре заціпеніння. Я довго видивлявся туди, куди показував Паркер, але нічого схожого на берег не помітив. Власне, я надто добре знав, як далеко ми відійшли від суходолу, щоб плекати подібні ілюзії. Мені, одначе, довелося довго переконувати Паркера, що він помилився. Він заридав, він похлинався слізьми, він плакав, мов дитина. Ридання та схлипування тривали години зо три, поки він украй знесилився і заснув. Петерс та Огастес марно намагалися прокопнути клаптики шкіри. Я порадив їм жувати шкіру і випльовувати, але в них не було сили навіть сплюнути. Щодо мене, то час від часу я жував шкіру і відчував певну полегкість. Тепер мене найдужче мучила спрага, і я тільки тому не напився морської води, що знав, які жахливі муки випадають на долю тих, хто, опинившись у нашому становищі, вдається до подібного засобу. Так тягнувся цей день коли раптом на сході, ліворуч від нас, я побачив вітрило. Якийсь великий корабель ішов майже перпендикулярно до нашого курсу на відстані 12-15 миль. Ніхто з моїх товаришів його не побачив, і я вирішив поки що мовчати, аби знову нам не зневіритися в своїх надіях. Але судно наближалося, вітер наповнював його вітрила, і я виразно бачив, що воно прямує до нас. Більше я не міг стримуватися і показав на корабель товаришам по нещастю. Вони вмить попідхоплювалися на ноги, виражаючи свою радість у досить такий чудернацький спосіб. Вони плакали, по-дурному реготали, стрибали, тупотіли ногами по палубі, рвали на собі волосся, молилися і лаялися по черзі. Їхній буйний захват вплинув і на мене. Я теж нарешті повірив у скорий порятунок, тому й мене опанувало їхнє божевілля, тому й мене переповнював екстаз щастя та почуття вдячності. І я впав на палубу, і я почав качатися по ній, плескаючи в долоні, горлаючи та витинаючи всілякі штуки, коли зненацька отямився і вдруге спізнав усю глибину людського горя й розпачу. Побачивши, що невідоме судно вже повернулося до нас кормою, і повним ходом іде в протилежному від нас напрямку. Потім мені ще довго довелося переконувати бідулашних товаришів, що доля й справді знову від нас відвернулася. Вони лише тупо дивилися на мене і усім своїм виглядом показували, що не бажають слухати мою брехню. Особливо стривожила мене поведінка Огастеса. Він пускав повз вуха всі мої слова. Він запевняв, що невідомий корабель швидко наближається і вже наготувався перейти на його палубу. Якісь морські водорості біля нашого борту видалися йому шлюбкою з того судна, і він хотів стрибнути в неї, а коли я силоміць утримав його на палубі, він гірко й тужно заридав. Майже змирившись з утратою останньої надії, ми довго проводжали невідомий корабель поглядами. Аж поки втратили його з виду, бо повіяв легкий бриз, і обрій заволокло і млою. Коли він зник за видноколом, паркер раптом обернувся до мене з таким дивним виразом на обличчі, що я затремтів. У його погляді була рішучість, якої я раніше в ньому не помічав, і він ще не встиг розтулити рота, як я серцем збагнув, що він скаже. А сказав він лише кілька слів. Аби інші могли вижити, один з нас мусить померти.